Keressétek ki a Bibliátokból a virágvasárnapi történetet, Máté Evangéliumának a 21. részéből. És annyira kíváncsi lettem volna János, hogy mi az a további két dolog, ami baj volt a tömeggel. Mert az egyiket elmondtad, hogy nem voltak még megváltod, a másik kettőt nem mondtad el. Jó, hát csak ha gondold még, nagyon kíváncsi vagyok rá. Tudod még? Jaja, ja, jó. Jaj, ja, ja. nagyszerű, jól van. Ja, csak én figyelek, tudjátok. Szerettem volna példát statuálni, hogy így csináljátok továbbra is. De nagyon fontos, nagyon fontos, mert nem vagyunk különbek, mint a tanítványok. Tudjátok, az Jézusnak azt mondja, hogy az emberfiának föl kell menni Jeruzsálembe. Át kell adatnia, szenvedni kell, meg kell halnia, harmadnak föl kell támadni, és szerintetek ebből a négy dologból hányat hallottak meg a tanítványok? Hát az első hármat. Hogy szenvedni kell, el kell vetetnie, meg kell halni, de az, hogy föl kell támadni, ezt egyik se hallotta meg. Hát ezt a ábra világosan mutatja. Tehát ezért, ezért figyeljünk oda, hogy tényleg, hogy amikor szól Isten, akkor figyeljünk oda a részletekre, figyeljünk oda a nagy hitnek rájöttem, ez a titka. Mert sokáig nem értettem, hogy miért mondja az Úr Jézus a kanoneusi asszonynak, hogy ó, asszony, nagy a te hited. Meg miért mondja a századosnak, hogy nem találtam ilyen hitet egész Izraelben. És tudjátok, megvizsgáltam ezt a két embert, és mind a kettőnél azt találtam, Hogy mind a kettő figyelt arra, amit Jézus mondott. És mindig abból indult ki, és úgy mentek tovább. És ez a nagy hitnek a titka, hogy figyelem, mit mond nekem. Figyelem, mi van Isten igényében. Mert a hit az hallásból van, meg rémából van, tehát kijelentésből van. Ezért nekem, amikor imádkozok, amikor kérdésed van, bajod van, szükséged van, akkor mindig jusson eszedbe a Kolossé 4.2. Ott az van, hogy Az imádkozásban álhatatosak legyetek, a görögben az van, hogy még tovább tartsatok ki. Mettő tovább. Hát attól tovább, amikor már gondolod, hogy hiába. Ez jelenti. Álhatatosak legyetek egy, vigyázván abban kettő, ez azt jelenti, hogy figyel sasolsz, hallgatsz, válaszra vársz, szóra vársz az Istentől útmutatásra, vezetésre. A harmadik pedig hálaadással. Hát ez a kettő ott szokott lenni, hogy remélem, hogy szüntelen, vagy hát álhatatosan imádkozol. Még az is ott van talán, hogy háladást is mond az közben. De nagyon kevés keresztényi látom azt, hogy fülelne, sasolna. Hogy mit mond az Isten. Mert azt hiszük, hogy majd Jézus jön, azt csinálja a dolgokat, nem? Ő leült. Pont a múltkor tűnt föl. Egyetlen áldozatával, örökre megszentelte, tökéletesítette a... A hívőket, aztán fölment az Atya Isten jobbjára, és leült. Mi meg azt akarjuk, hogy fölálljon, nem? Ő leült. Ő elvégezte. Ami az ő végül százszerzékosan. Ezért kell nekünk sasolni, figyelni, fülelni, hogy amikor csodára várunk, akkor az esetek nagy százalékában szól hozzád, hogy te csinálj valamit. Vagy éppen ne csinálj valamit. És amikor engedelmesen azt megcsinálod, abban vagy, akkor megtörténik a csoda. Na hát ezért kell figyelni. A nagy hitnek ez a titka. Ennyi. Csak, hogy olvasom a Bibliát, és nem ollózom, nem válogatom, nem magyarázom meg, mert a körülmények mást akarnak, hogy értsek alatta. Nem. Nem érdekel a körülmény, nem érdekelnek a tapasztalatok, nem érdekelnek emberek, nem érdekel senki semmi. Az érdekel, mi van Isten igényében. Amen. amen. Amen, bizony, csak nem mindig mondjuk rá, hogy amen. Amikor benne vagyunk a szituációban, amikor nagy a nyomás, amikor szeretnénk megfelelni embereknek, annyira erős az embereknek való megfelelés, Hogy ezt az ámment itt az imaházba kimondjuk, de amikor konkrét helyzetben vagyunk, akkor nem biztos, bár feltételezem rólatok, hogy ti ott, akkor is azt mondjátok, hogy ámment. Ha belehaltok, akkor is ámmen. Isten igényére. Na, olvassuk el a... Ja, igen, és akkor gondolkodtam, hogy milyen igét hozzak, mivel, mert ugye mi itt van egy gyülekezet, egy, egy, egy, ami a szívemen van, szoktam itt kiválkozni képzeljétek el. Bár azt mondjátok, hogy ez nem csoda. Inkább az a csoro, hogy én imádkozok. Na mindegy. Szóval, eh, hogy vajon mit akar mondani az úr, és akkor így, ahogy ezekben a gondolatokban vagyok, beszélgettem egy testvére, csak úgy mellékesen, és akkor azt mondja, hogy, hogy jaj, a vasárnap megyünk-e egy gyermekbemutatóra, Hacsár, és azt mondja, hogy már virágvasárnap van, de nem baj, tehát, hogy mehet a gyermekbemutatás. És akkor esik, a tényleg virágvasárnap Tehát így annyira én nem, nem kötődök a, a, a, ezekhez az ünnepekhez. Mert hogy most tényleg húsvétkor támad fel az Úr Jézus, vagy nem? Mert nem. Mert hogy karácsonykor született? Hát, nem. Remélem, hogy nem botránkoztatok meg senkit. És mi nem is nagypénteken hat meg, hanem szerdán. De mindegy, nézzetek utána. De ététek, hogy, hogy, hogy valamikor ezzel a napokkal manipuláltak, meg így pogány pogányünnek, meg úgy, tudjátok mit? Azt kérdezem, van szó a Bibliában Jézus születéséről? Hát ezzel van, hát akkor foglalkozzunk vele. Van szó a Bibliában, Jézus bevonulás a Jeruzsálembe? Mind a négy evangélium beszél róla. Akkor igenis van létjúgosultsága annak, hogy emlékezzünk meg arról, hogy Jézus bevonult, és figyeljünk ezen a napon arra, vagy nem ezen a napon, egyáltalán, hogy mit akar üzenni ezzel nekünk az Úr. Ezzel a cselekedetével, hogy bevonult Jeruzsálembe. És tényleg sokáig, sokáig bajom volt ezzel a, ezzel a virágvasárnappal, De, de aztán Isten kezdte úgy megértetni, kezdte úgy, úgy, úgy, úgy megmutatni, és egy szó nagyon-nagyon markánsan, kik domborodik a virág vasárnappal a kapcsolatban. És ez az egy szó az, hogy csalódás. Mert hogy tényleg azon gondolkodtam, hogy hogy, hogy lehet az, hogy királyként üdvözlik, és három-négy nap múlva, attól függ, mikor halt meg, azt mondják, hogy feszítsd meg. Értitek, azért ez nem semmi. Hát egy érted? Azért ez nem semmi. Hogy mehet át ilyen változáson egy ember, ilyen radikálisan? És tudjátok, ez a szó, legalábbis én ezt a szót találtam, hogy csalódás. Csalódtak. Na, már ezt így bevezetőben azért mondtam, hogy mikor már olvasuk, akkor is figyeljünk oda, hogy, hogy tényleg jobban megértsük. Legalábbis azt az üzenetet, ma, amit ma szeretnék átadni. Olvasom Máté a a 21. rész első versétől. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elkülde Jézus két tanítványt. És mond nékik, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét.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 Tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta nékik, elhozták a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és reáüle azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gajakat vagdalnak és hintenek vala az útra. És előtte... És utána menő sokaság pedig kiáltott, mondván, hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úrnak nevében, hozsánna magasságban. És amikor bement Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, megzavarodott, mondván, kicsoda ez. A sokaság pedig mondta, ez Jézus a Galéai Názáretből való proféta. Na most, hogyha figyeljük, akkor ez is olyan, hogy tűnik, mintha tuti válasz lenne, de hát sajnos... Nagyon pontatlan a válasz. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak, és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait, és a galambárusok székeit felforgatta, és mondanékik, megvan írva az én házam imádságnak házának mondatik, ti pedig azt labtroknak ballangjává tettétek. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy hogy tényleg a te életednek nincs olyan mozzanata, nincs olyan eseménye, nincs olyan szó, ami kijött a szádból, amit figyelmen kívül hagyhatánk következmények nélkül. Ezért megkérünk most téged, hogy, hogy a te szent szellemed által mondd el. Akár úgy is, hogy én mondok valamit, de akinek te címzed az üzenetet ad, hogy azt hallja, amit te akarsz mondani. Kérlek, atyám, Jézus nevében. Amen. Amen. Na szóval, hogy a csalódás. Nagyon-nagyon egyszerű. Jön az Úr Jézus, és már előre fölismerik, és kijönnek Jeruzsálemből nagyon sokan, akik ismerték őt. És az Úr Jézus a szamarak történetével demonstrálja is. Magáról is elmondja, hogy igen, ő az a király, akiről a zsoltárok beszélnek, akiről a próféták szólnak, Zakariás könyvében. És így jön be Jeruzsálembe, és a tömeg helyesen, nagyon helyesen azt mondja, hogy Dávid fia, hogy áldott, aki az úr nevében jön. Tehát ezt jól csinálják. Ez csodálatos, mert... Mert, hogy mondjam, a, a, gyakorolták azt, amit mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy a dolgokat az igény keresztül látni. Tehát az igény. Nem tudom, emlékeztek arra? Én úgy emlékszem, mintha annak idén, mikor jártam volna itt, mondtam, hogy van, van ilyen baptista szemüveg. Beszéltem erről? Nem beszéltem? Református szemüveg, szeműveg, karizmatikus szemüveg, tradicionális szemüveg. Nem mondtam? Na mindegy, tudjátok meg, hogy van ilyen. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen, figyeljetek, nem tudjuk meg megcsinálni, nem mondasz, azt, hogy nekem nincs ilyen, Sanyi. Lehet, hogy nem használod, de van ilyen. Remélem már nem használod. De van ilyen, hogy ahol újjá születtünk, amely gyülekezetben, vallásba, kultúrába, úgymond, szocializálódtunk a kereszténységbe, az valahogy egy ilyen látást ad nekünk meg a neveltetésünk, meg a származásunk, meg a mit tudom én mi. Az a lényeg, hogy tudd meg, hogy alaphelyzetben van a szemeden egy szemüveg, amivel olvasjuk az igét, amivel látjuk a dolgokat. De ezt a szemüveget le kell, hogy tegyük. És tudatosan mindig, amikor jössz az igéhez, akkor mindig mondjad, uram, leteszem a szemüvegem. Leteszem ezt a... leteszem, uram, beszélj hozzám, és mutasd nekem azt, amit te akarsz nekem. Értitek, ez tudatos munka. Mert egyszerűen a reformátusok nem látják, hogy a Bibliában ott a bemerítés. Jó néhány baptista meg azt nem látja, hogy ott van a Szent keresztség, vagy betöltekezik Szent Szellemmel. A karizmatikusok közül még sokan nem látják, hogy van a Bibliában a szenvedésről szó. Jó, csak általánosságban mondom, tudjátok ezeket. Szóval, hogy, hogy, hogy tegyük ezt le, és helyesen úgy látunk, amikor már a megértett igén keresztül látunk. Tehát a szemüveg az ige legyen. Értitek? Mert hiába van jó szemünk, hogyha nincs fény, most fizikálisan beszélek a szemünkről. Hiába van jó szemet, ha nem kapcsoljuk fel a villanyt, vagy nem süt a nap, akkor sötétben botorkáz. Ugye? Tehát nem csak az kell, hogy jó szemünk legyen, hanem kell hozzá fény, és szellemben mindenképpen az ige, illetve a szent szellem által, Megvilágított ige, az a szemüveg, amin tisztán látunk, amin az igazságot látjuk. Így láttak, csak példának mondom, a, a, a pásztorok hallanak egy kijelentést a mennyből, elmennek, és ott egy csecsemő egy jászóba, vagy egy istálóba, és imádják. Hát ez emberileg milyen abszurd dolog. De miért látták azt annak? Miért látták Jézust a imádandónak? Mert a kijelentésen keresztül nézték. A bölcsek ugyanezt csinálták. És itt ez a tömeg ugyanezt csinálja, hogy a Zsoltáron keresztül, az a proféciákon keresztül látja Jézus bevonulni, és helyesen magasztalják őt, ünneplik őt, mint királyt. Csak mi történt? Nagyon nagy vonalakba bemegy Jézus Jeruzsálembe, és nem az elvárásoknak, a reménységeknek megfelelően cselekedett Jézus. Mert hogy ők mit vártak, mondjátok, és akkor tudom, hogy hol tartunk. Igen, felszabadítja őket. Honnan? Na így van, na jó van, csak azért, hogy úgy képbe legyek. Ugye, hogy, hogy akkor római birodalom volt a világbirodalom, és hát Izrael is római birodalom alatt volt. És ugye nagyon-nagyon-nagyon nem szeretik, Hát hol ki szereti, akinek ülnek a nyakán? Ulalkodnak rajta, megmondják, mit kell csinálni, mennyi adót kell fizetni. És ugye rómaiak voltak ott Jeruzsálemben és Izraelben is, és nyilván arra számoltak, hogy jön a szabadító, és megszabadít bennünket a római elnyomástól, igától. És erre Jézus nem az Antónia erődbe megy, hanem ha összerakjuk az evangéliumokat, bemegy a templomba, Sokat sejtető módon körbenéz, mindent megszemlél. Tehát Jézus nem elveszítette a fejét, nem dűbe és úgy csinálja a templom tisztítást, hanem szétnézett minden, kiment Betániába, aludt egyet rá, aztán másnap jön, és megtisztítja a templomat. Na, ez okozta a csalódást, az én meggyőződésem szerint. Nem arra, nem azt csinálta Jézus, nem azt... Amir, amire ők számoltak. Na, egyébként akarja Izrael, akarta Isten, hogy Izrael nyakán rómaiak üljenek? Nem. Azt mondja, hát nem szabad Izrahel, Izrael. Hát nem szolgálnak szültem mondja az Isten. Ez nonsense, hát ez rendellenes dolog. Mégsem a rómaiaktól szabadította, meg tudjátok miért? Mert az Úr Jézus nem a gyümölcsökkel foglalkozik. Nem felületi kezeléseket végez, nem tüneti kezelést végez. Mi meg azt szeretnénk nagyon sokszor, hogy az életünknek a tüneteit, a rosszat vegye el, szüntesse meg. Szabadítson meg, gyógyítson meg, állítson helyre, adjon több pénzt, adjon jó munkahelyet, hozza rendbe a házasságomat. Kögyörüljön a lázadó gyerekeimen, és sorolhatom, ez mind jó dolog. És akarja az úr, hogy ne lázadó gyerekeid legyenek, akarja az úr, hogy pénz legyen, munkahelyed legyen, hogy egészséges legyen, hogy szabad legyél. De értitek, nagyon sokszor ezek tünetek. hangosan mondom? Ja? Ha majd húzz le a technikus. Szóval értitek, mindannyunk életében ott vannak a rómaiak. Vagy vannak rómaiak. Vannak olyan dolgok, amitől... És most legyetek őszintén, amikor megtértetek, nem volt ilyen reménység bennetek? Hogy azért jöttök ide ki, jó, lehet, hogy voltak itt a bűnei bántottak. Ilyen is előfordul manapság is. De el, egyre kevesebbet látok ilyet. De azért van, hogy valaki így rászakad. Ahogy az egyik testvér mondta múltkor, mint egy axióma, úgy tölti le egyik pillanatról másikra a szentszelem a lelkünkbe valóságot. Akár bűnnel kapcsolatban, akár az ő létezésével kapcsolatban, akármivel kapcsolatban. Tényleg, amikor Isten így letölt egy pillanatarat, és meglátod, hogy elveszed, bűnös ember vagy, akkor kijössz és azt mondod, uram, könyörülj rajtam. De azért olyan is, hogy azért jössz ide ki előre, azért térsz meg, mert bajban van a házasságod, bajban vannak a gyerekeid, bajban van az anyagi életed, bajban van az egészséged, bajban van a személyiséged, vagy akármi. Nem? Az sokszor így van. De nem probléma ez, mert a Bibliában is egy csomószor ezt látjuk. Hogy Jézushoz azért jöttek, mert baj volt a, pro, a, a családba, az élet És tudjátok, nagyon sokszor az történik, hogy várjuk, hogy ezt megcsinálja. Várjuk azt a nagy változást az életünkbe, és valahogy nem úgy viselkedik Jézus. És lehet, hogy a te életedben még egy-két év telt el, és még nem vagy csalódott. De mi van, ha tíz év telt el, és még mindig ott vannak a rómaiak. És még mindig csak várod azt a nagy szabadítást. És lehet, hogy neked szól ma az üzenet, hogy az Úr nem a rómaiakat akarja eltakarítani először, mert azok elmennek maguktól is. Hát olvasátok el az Ószövetségben a történeteket. Amikor Izrael helyreállt, amikor a király megtért, a nép megtért, akkor az ellenség úgy elpucolt, mint annak a rendje. És maga az Úr tartotta távol őket. Sőt, azt is olvasuk több esetben, hogy pitiznek az ellenség, és hozzák az ajándékot. Értitek? Istenéhez nem probléma. Csak tudod, amikor, hogyha arra válsz, hogy Isten a felületi dolgokat kezelje az életedben, gyökérkezelés nélkül, az nem megoldás. Ezért ő nem is ezt preferálja. Hanem az Úr abban érdekelt meg, abban profi, hogy gyökért kezeljen. Hogy egészen mélyre menjen az életedbe, és olyan okokat szüntessen meg, amiről te nem is gondolnád, hogy az a vetőmagja a nyomorúságodnak, az az oka a problémáidnak. De ő tudja, csak szokszor azért múlik el a szabadulás, mert csalódunk benne, hátat fordítunk neki, kesergünk egy jó néhány órát, napot, hetet, évet, évtizedet. Mire újra hozzá tud fogni a munkához, újra gyökért akar kezelni, csak tudjátok, ahogy a fognál a gyökérkezelés fájdalmas, ugyanúgy fájdalmas, mikor az életünk gyökér problémáit kezeli az Úr. Abszolút. Annyira fájdalmas, hogy azt érzed, hogy belehalsz. Én az úr meg pont ezt akarja. Majd mindjárt megmutatom. Pont ezt akarja, és azt mondod, már nem bűrom tovább, belehalok. Azt mondja az úr, jó van, jó van, mindjárt sikerül. Ha nem fog elfutni, sikerülni fog. Ha belehal, akkor megtalálja az életet. Csak értitek, itt a probléma, hogy, hogy amikor, amikor igazán megjönne a változás, a gyökérre ellenne vágva, akkor, akkor sokszor azt mondjuk, hogy már besoka halunk. De ugye most ma nem fogad ezt csinálni. Ma most azt mondod, hogy ó, uram, megértettem a virágvasárnapot végre. Hogy nem a rómaiaktól akar szabadítani elsősorban, hanem, hanem a gyökér problémáktól. Figyeljetek, annyira érdekes. Most általánoságban el lehet mondani, hogy a bűn nagyon sok problémának a vetőmagja. És Isten még mélyebbre megy. Nemrég adott Isten kijelentéseket a Saul történetével kapcsolatban. Annyira megszerettem ezt a Saul királyt, nem tudom te, hogy vagy vele, nekem nagyon szimpatikus. Nem azért, mert egy feje magasabb volt mindenkinél, hanem azért, mert annyira hasonlít ránk. Önértékeléssel, elutasítottsággal küzdő ember volt a Saul. És Isten annyira szeretett volna neki segíteni, annyira szerette volna őt fölemelni, és föl is emelte. Csak tudod, ő magában nem emelkedett föl. Nem merte azt elhinni, amit az Isten vele csinált? Nem, amit ígért neki, amit csinált vele. Ez itt nyomorult maradt, és az áldásai elfolytak. Gyökért akart kezelni az Isten Saul, Saul királynak az életében. Ezért, amikor védkezik, fantasztikus, jön Sámuel az úr nevében, és nem azt mondja, mit csináltál, Saul, hanem azt kérdezi, miért csináltad? Értitek ezt? Nem fejbe akarta vágni az Isten saul nem tönkre akarta tenni, hanem a bűneinek az okára kérdez rá. Mert a sokszor a bűneink, a helytelen életvitelünk, viselkedésünk is csak egy gyümölcs. Valaminek a vetőmagja ott van, valami ott van mélyen, és azt kérdez az Úr, miért védkeztél? Érted akarja, hogy elgondolkodj ajta, nem kárhozta ő! Nem püfölni akar, hogy megváltoz, mert úgy se tudsz. Hát ő ezt tudja. Hanem azt akarja, hogy eljuss arra a pontra, ahol a gyökér elvágódik, a rossz vetőmag kivetődik, új vetőmag kerül helyére, amikor az leges-leges legmélyebb ok szűnik meg. És így három dolgot szeretnék így kiemelni, De csak ebből az igéből, nem mondom, hogy ennyi van az egész teljes szent csak ebből, a, ebből a, az igéből. Hogy három olyan gyökér probléma, amit, amit, amit kezelni akar az Úr Jézus. Az egyik az az, hogy, hogy meg akar szabadítani. El akar oldani először is. Mert anélkül nem sok mindent tud csinálni. És tudjátok, a szamarak példájából értettem ezt meg. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon érdekes volt a történet. Meg kimentem a Tópartra, ott Velencén, és akkor kerestem az Istent, hogy mit mondjak. És szólt nagyon konkrétan, hogy Máté Evangéliumából nem most ide, hanem tudom, hogy két évvel ezelőtt volt ez, pont virágvasár előtt. És az Úr mondta, hogy Máté Evangéliumából a -be, be -be bemonorációs története. Elolvasom, és akkor olvasom, hogy nem egy szamár, hanem kettő. Tudjátok, az anya meg a csikója. Akkor aztán ott teljesen kiakadtam, amikor azt olvasom, hogy Jézus Üle, rájuk. Hát most egy ember, két szamára, hogy tud ráülni? hogy elkezdtem okoskodni, remélem az úr ebből is meg fog szabadítani. Még a múltkor is lebuktam az okoskodásommal. De annyira nem tudom, na, de mindegy, Krisztusban már szabad vagyok, halleluja. És majd ez is elmúlik. És akkor hogy azt mondom, na akkor inkább a Márk Evangéliumát fogom olvasni, és akkor már ott ülök elől, már kezülik az Isten tisztelet, kiállok a szószikra, az úr csak azt mondja Márk Evangéliumát. Na, mondom, jól van, akkor legyen. És akkor felolvasom ott a szószéken Mátévangélmát, és ott adta Isten a kijelentést. Hogy azért van ott egy anyállat meg azért van ott egy kis csikója, mert ezek mi vagyunk. Akiknek, akikre szüksége van az Úr Jézusnak. Te vagy, te vagy, te vagy, te vagy, te vagy, nem tudom, hogy ki vagy. De az biztos, hogy Jézusnak szüksége van rád. Ez száz százalék. Csak az a helyzet, hogy meg vagy kötözve. Vagy meg voltál. De ha még nem oldott el Jézus, akkor még meg vagy kötözve. Ezt tuti. Tehát nincs kérdés. Alaphelyzetben mindannyian megkötött Szabarak vagyunk. Sokszor még értelmileg is. Istenhez képest legalább is. Mert tényleg van, van, van, van. De, hadd mondjam, legfeljebb majd bozsádat kérek tőle. Van a környezetemben most egy olyan, nagyon szeretem ezt a, a testót, de egy kicsit úgy, egyébként van is neve a betegségének, mondta is, hogy ezért nézek el neki sok minden, de néha az agyamra megy. És tudjátok, hogy mi segítőt, nagyon szeretné és kibírni? Arra gondoltam, hogy Istenhez képest én mennyire agyra menő lehetek. Hogyha ember közt ilyen nagy különbség lehet, Akkor én, hogy viselkedetek az Istennel szembe, és ő mégis türelmes, és mégis kegyermes, és mégis újra kezdi velem, és kitart, és formális és munkálkodik. Értitek? És, és akkor igen, és akkor ott a szószéken azt mondja az Úr, hogy azért van, mert ő családokat akar eloldani. Ő egész családokat akar felszabadítani. Ő családokon akar, most jól étsétek, ülni. Azt akarja, hogy családok hordozzák őt, az ő jelenlétét. Mint ahogyan itt is ez a szamár, azért kellett Jézusnak, hogy rájönni és hordozza. Ez nem jó üzenet? Ha te már hívő vagy és a családod még nem, vagy a gyereked, vagy a szüleid, vagy akárki, nagyon nagy reménységet ad ez, hogy akarja, hogy ők is eloldottak legyenek. Hogy te is a te házad népe, az Úrnak szolgálj. És a másik, ugye, amit az csak később esett le, hogy üle rájuk. Jön a pünkösd, tanulmányozom az igét, Szent Szellem kitöltetik, és azt olvasjuk ilyen lánynyelvekre osztott, és üle rájuk. Ugyanaz a görögben. Ma mondom, itt a megoldás. Jézus, mikor Szent Szellem által, ugye, meg Jézus kitöltött az ő szellemét, de ő jött el, ő van a Szent Szellem által a szívünkbe, üle rájuk, nem kettőre, százhúszra. Utána meg három ezerre, azóta meg hány millió emberre ráült Jézus a szent szelleme által? Na, nem csak kettőre, ugye? Érditek, és akkor azt mondom, fantasztikus az Isten igéje. Az igeidők, a többes szám, felszólítás, kijelentés, ki... annyira figyeljünk oda Isten igéjére, hogy tényleg, tényleg úgy, mint Indiana Jones a, a titkos írásra. Amit meg kell fejteni, mert különben a piramis titka oda van. Vagy mit tudom én, nem, nem néztem még egyet se végig, csak úgy láttam már ilyeneket. Tehát, hogy Isten igéje annyira komoly, tehát értitek, az ég is a föld elmúlik, de az ő beszéde nem múlik el. Örök, megmarad, jótácska, pontoska, nem véletlen van. És tudjátok mit? Ó és új szövetség együtt. Nehogy bedőjetek annak a hazugságnak, hogy pekkünkre írták meg a Bibliát. Ami ezt mondta Valaki ezt mondta, és tudjátok, komoly hívő ember. Csak egy kicsit elszállt egy bizonyos irányba. Nem. Dicsőség az Istennek, hogy adott egy Bibliát a kezünkbe. Úgy, ahogy van, elejtől végéig. Ne szelektálj, ne, ne mondd, hogy az új szövetség, a régi meg egy más Isten. Nem, de nem is akarom ezt mondani, nem, hogy én ültessem a bagarat a füledbe. Egy Biblia, egy Isten. Egy úr. Na, szóval... Mi vagyunk, és tudjátok, utána, amikor így belenéztem, tényleg az görögben ott van, hogy oldjátok el. Ezek a kifejezések vannak ott, amit a démonizáltsággal kapcsolatban használ másra a Biblia. Tehát ez nem véletlen, nem véletlen, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy oda vagyunk kötve a bűnhöz. Figyeltek, az Efézus 2-be azt hiszem ott van az elején, hogy mindannyian, amíg még nem voltunk hívők, ki voltunk szolgáltatva a levegő birodalmának fejedelmének a, a kényekedvére. Mint egy majonet bábú úgy mozgatja a sátán a világ fejedelme annak az életét, aki még nem Jézus Kisztusé. Figyelj, ha még nem vagy az Úré, hidd el nekem! Azt mondod, nem érzem. Hát majd megézel. Ha egy kicsit ki akarná a hámból. Ha egy kicsit nyújtózkodnál, és azt mondanád, hogy jól akarom érezni magam. Értitek? Nagyon sokáig nem érzi az ember a kötelet. Nem érzi az ember a bűnnek a nyomorát. Csak akkor, amikor szeretne végre boldog lenni. Szeretné végre azt a régen áhított álmot meglátni. És nincs. Csak tova tűnik, mint a déli báb. És akkor rájön az ember, hogy... De remélem, hogy most rájössz. Egyébként ma... Előre lehet jönni, megtérni. Mert tudjátok, annyi különbség van köztünk meg a szamár, közt, hogy a szamár, bár még az is megszólhat a Bibliában egyszer, de itt nem kérdezték meg, hogy akarsz-e jönni, vagy nem. De amikor az Úr jön hozzánk és küldje az ő szolgáit, hogy oldjátok el, mert szükségem van rá, és most én vagyok a szolgája János, meg vannak itt még egy páran, akik az Úr Jézus nevébe, ha te most jössz, elleszel oldva a bűneittől. El leszel oldva a régi életettől, el leszel oldva a sátántól. Hogy szabadságodban dönthes, hogy visszamész a mocsokba, vagy szolgálod az urat. Értitek? Tehát nem az a szabad ember, aki még a világban van. Nem. Az megkötözött. De az úr abszolút szabadságra szabadít meg. Nem magához köt, tehát nem elkött téged a sátántól, és magához köt. Azt mondta a börtönben az egyik ember, de jó lenne, hogyha így lenne. Hát mondom, én is örülnék neki. De nem. Elold, és azt mondja, hogy szabad vagy. Hogy dönthes Szolgálod tovább a bűnt, vagy szolgálod tovább az igazságot. Szolgálod tovább a világfejedelmét, aki már egyébként jogilag le van győzve, egyértelmű a bukása, vagy szolgálod az Urakurát a királyok királyát. Abszolút szabadságra szabadít meg az Úr. És ez félelmetes, mert a döntés rám hagyja, hogy mit csinálok. Mert tényleg jobb lenne, ha magához kötne. De nem csinálja. Sőt, amikor szabadítani akar, akkor is megkérdezi, akarsz? Akarsz meggyógyulni? Akarsz szabad lenni? Akarod az Urat szolgálni? És tényleg, ha akarsz, akkor elfelejteném, jó, majd szóljatok már, hogy aki akar, ma jöjjön ide ki. És lehet már akkor elszakar a kötél, mikor felállsz a helyedről. De ahogy imádkozás után tuti, az száz százalék. Tudjátok miért? Mert a királynak szüksége rád. Ezt meg a tegnap este értettem meg. Mert tudjátok, sokáig azért úgy volt, hogy most Jézus elveszi valakinek a szammarát, meg mit tudom én. Tudjátok, nem baj az, hogy így gondolkodol, mert csak kiderül, hogy milyen kis gyerekek vagyunk. De Jézus király volt, és a király törvényben meg van írva, hogy a király azt mondja, hogy te kell lesz, gyere katonának, akkor menned kell. Ha a király azt mondja, na, mától kezdve ez az enyém, akkor az az övé volt. Értitek? A királynak joga volt. És a király, Jézus Krisztus, övé jog szerint az egész föld. Minden lélek az övé jog szerint, meg vagy vásárolva az ő vérén. Érted? Joga van Jézusnak hozzád. És ha azt mondja, hogy szükségem van rád, és te azt akarod, hogy hozzá akarsz jönni, nincs olyan kötelék, ami téged visszatarthatna. Értitek ezt? Mert a király azt mondja, gyere, és ez a hívás, ez elszakít minden kötelet. Csak tudjátok, azért szokott emberek ott maradni, mert azt gondolják, hogy ó, én, biztos, én rám biztos nincs szüksége. Vagy az én kötelékeim azok olyan erősek, hogy az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Két évvel ezelőtt egy táborban annyira világosan mondta az úr, hogy akármilyen mélyen vagy, akármilyen sötétben vagy, az úr azt mondja, gyere! És ha te csak erre figyelsz, hogy hív az úr, akkor ki fogsz jönni? Ki fogsz jönni bármilyen mocsokból, piszokból, trutyiból, kötelékből? Mert az ő szava hatalom. És ha te ezt megfogod és azt mondod, engem hív, megyek, akkor menni is fogsz tudni. Jó? Úgyhogy majd gyertek! Gyertek, hogy az Úr abszolút szabadságát megkaphassátok, aztán dönthessetek úgy, mint ahogy egyszer megtörtént, hogy a rabszolga piacon megy egy úriember, és akkor látjott a rabszolgákat, mutatják a bicepszet jeleneteketnek, tehát, tehát demonstrálják az erejüket. Miért? Mert akkor volt esélyük, hogy megveszik őket, és volt ott egy kis vézna beteg. Lehet, hogy influenzás, vagy mit tudom, mi volt, rabszolga. És ez az úriember pont azt a rabszolgát szúrta ki és kérdezte az eladót, mennyi, mondta mennyi, nem is alkudott, kifizette. Zavarba ejtő volt a helyzet. És akkor mennek haza, és az úriember bemegy a házába, a rabszolga menne utána, és azt mondja, mi van, ne, ne gyere utánam. Hát hogy, hogy, hogy? Hát én csak megváltottalak, kiváltottalak téged, mert tudtik, hogy a halál lett volna a véged, mert az ilyen rabszolgákat utána, a piac után megölték, mert nem tudták el a Tudjátok, mit mondott a rabszolga? Na, biztos kitaláljátok. Nem akarok szabad lenni. Téged akarlak szolgálni. Értitek? De az Úr Jézus így szabadít meg. És azt mondja, szabad vagy. De ha ezt te igazán megérted, akkor azt mondod, én már nem akarok más szolgálni. Én már nem akarok máshova tartani. Nem akarok más után futni. Uram, téged akarlak szolgálni. Na, ez az egyik hogy az Úr föl akar szabadítani, el akar oldani a bűneintől, szenvedélyinktől, kötelékeinktől, föl akar oldani. A másik, amitől eh, az Úr meg akar szabadítani, és ez már nem csak akkor üzenet számodra, hogyha nem vagy még az Úré, hanem akkor is, hogyha már az Úré vagy. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogy fogalmazom meg, és így ez sikerült talán ez a legjobb, Magunktól. Magunktól is meg akar szabadítani az Úr. Jó, ez egy nagyon mély gyökér Tudjátok milyen mély gyökér? Hogy sokan nem is gondoljuk, hogy ez még ott van esetleg az életemben. Nézzétek, azt olvasom, és mikor közeledtek, micsoda közeledtek, kik? Na, meg tudjátok mondani, kik közeledtek Jeruzsálemez? Jézus és? Hát a tanítványok. Pedig nem régen azt mondta nekik, Cezária Filippibe, ott a határon megkérdezte tőlük, kinek mondanak engem az emberek. És akkor ott elmondták a tanítványok, tehát tájékozottak voltak. És utána megkérdezi az úr, és ti kinek mondottak engem? És akkor Péter azt mondja, te vagy az Krisztus, a felkent, a messiás, az élőisten fia. És azt mondja neki, boldog vagy Péter, mert ez nem magadtól mondtad, hanem az én mennyei atyám jelentette ki. Úgyhogy gondolom Péternek így hízott a mája, hogy milyen jó, jót mondott. Aztán el is mondott neki Péternek Jézus, hogy erre a kijelentésre fog ő is felépülni, meg az egyház is. És akkor elindultak, tehát Jézus nem meglógott, hanem elindult Jeruzsálem felé. Ott kezdődött igazából Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása. És akkor azt mondja, hogy hát az emberfiának fel kell menni Jeruzsálembe, szenvedni kell, elvetetnie, megöletnie, de harmadnapon feltámadnia. És akkor Péter megragadja őt, és olyan jó ez a Biblián, ebben, ebben szó szerint van, Azt mondja, hogy kedvez magadnak. Nem, nem, uram, nem történhet ez veled. Megfogja a mesterét, és azt mondja, kedvez magadnak. És az Úr Jézus mindjárt levágja, hogy ez a jó indulat honnan jön. Nem is Péterből, hanem a pokolból. Mert azt mondja, távoz tőlem, sátán. Látod, a sátán milyen szépen beszél? Azt mondja, kedvez magadnak. És azért erre rezonálunk is, nem? Hát Ádám bukás óta ez a legnagyobb problémánk, hogy magunkat tesszük a középpontba. Még ha úgy is csinálunk, mintha nem, akkor is. Ha csak nem történt már velünk valami, amit remélem ma megértel, vagy megértek, vagy megértünk. Mert ez egy nagy titok. De megtörténhet a csoda, hogy megszabadulsz magadtól. Hogy eloldódsz magadtól. Hogy végre szabad leszel az ő számára. Na, szóval azt mondja, kedvez magadnak, megdolgálja a sátán Pétert, meg helyre, rakja, hogy ezt csak azért mondtad, mert nem is az Isten szerint gondolkodó, hanem emberek szerint. És akkor elindulnak Jeruzsálem felé, és Jézus azt mondja, na fiúk, ha valaki után akar jönni, akkor az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. És ezt háromszor elmondja nekik útközben. És itt vannak Jeruzsálem Határán, sőt, már vonulnak be, és még mindig ott a 12. Na ezért csodálkoztam én. Tudjátok, ez mit jelent számomra? Ezek tényleg készek lettek volna meghalni. Tényleg készek lettek volna meghalni. És ugye ők, nekik a szóvivőjük, a Péter, aki tényleg sokszor a, a, a szóvivő, tehát ő megfogalmazza a többieknek is a, a, az állásfoglalását. Az Úr Jézus, csak ugyanebben az időszakban, csak most a János Evangélmából olvasom, Óriási nagy dolgokat mond. Azt mondja, fiaim, egy kevés ideig, ez János 13.33, fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok, kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondtam, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most nektek is mondom. Új parancsolatodok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg a világ. Vagy mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Figyeljetek, Jézus levegőt vesz, és mindjárt megszólal Péter. Mondanék is Simon Péter, uram, hová mégy? Figyelitek, min akad fönt? Az, hogy új parancsolat, mert kit érdekel? Meg, hogy a világ miről fog majd megismerni minket, kit érdekel? Pétert azért, hogy hová mész, uram? Miért érdekli ezt Pétert? De Mert azt mondta, hogy oda ti nem jöhettek. Egyből az én. Mi az, hogy nem mehetek? Érditek? Hát, mintha azt mondta volna Jézusnak, hát Jézus, Cezária Filipibe megmondtad, hogy aki utána akarjon, hogy tagadja meg magát, vegye fel a keresztét, legyen kész a halára, itt vagyok. Hát hogy bizonyítsam még, hogy tényleg akarlak téged, és tényleg veled akarok járni? És te most azt mondod nekem, hogy nem mehetek? Mester, hát az életemet adom, érted? És ezt tényleg komolyan gondolta? De Jézus annyira jó, hogy nem kimél minket. Azt mondja neki, az életedet adott, értem? Bizony, bizony mondom neked, nem szólal meg a kakas, még háromszor megtagadsz engem. Itt Péter elhallgatott. Nem azért, mert megértette hanem azért, mert azért csak volt benne a nyíllemtudás, hogy a mesterrel a végtelenségben nem vitatkozik. De nagyon meg volt bántva, hogyhogy hogy nem. Értitek ezt? Mennyire kitűnik itt az én? És tudjátok, a gecsemánében Péter előveszi a kardot. Ő tényleg kész volt meghalni. Csak mi volt a probléma? Ugyanaz, mint Jeruzsálemben a nagy tömeg. Csalódott Jézusba. Mert Jézus nem harcolt, nem parancsolt angyaloknak, nem mondta, fiúk, gyertek, harcolni kell. Abban a pillanatban ott lett volna az összes. Biztos vagyok benne, mindegyik kiontotta volna az életét Jézusért. De már megint úgy viselkedik ez a Jézus, ahogy nem gondoltam volna. Hagyják, hogy pofon vágják. Hagyja, hogy megkötözzék a kezét. Egyébként életbecsületére legyen, mond a Péternek, ő ment legtovább el Jézussal. Ő még bemegy a főpap udvarába is. De amikor látja, hogy elítélik őt, és nem szól semmit, és nem csinál semmit, és ott áll, mint egy bűnöző, mint egy utolsó senkiházi, akiről most mindenki azt hiszi, hogy csaló volt, hát itt már nem követi. Ez már az énnek nem dukál. Jól mondom? Mert ugye, ha őskén hát figyeljetek, a kommunizmusért haltak meg emberek? Én úgy tudom, hogy igen. Minden buta eszméért haltak már meg emberek. Meg nemes eszméért is. Mert ez egy kicsőséges dolog. De odaállna a bűnösök közé, hogy azt gondolják rólam, hogy én is a csalónak vagyok a cinkosa? Nem, nem, nem, nem, nem. Itt már leállt a tudomány. Itt már ezt, ezt az én már, ezt Itt az én már kimutatkozott. Semmi közöm hozzá, megtagadta Jézust. Pedig ő azt mondta, hogy aki utámokat, magát kell megtagadni. Egy csak azért mondom, hogy ha azon gondolkodnál, de annyi mit jelent magamat megtagadni. Pontosan megmutatta neked Péter. Csak ő Jézus tagadta meg. Azt mondta, semmi közöm hozzá. Nem ismerem. Na ezt kell magunkkal. Hogy nem érdekel, mi van velem. Persze nem akármiért, hanem ő érte. Szóval a lényeg az, hogy, hogy az Úr meg akar szabadítani minket önmagunktól, és ezzel a, ezzel a, ezzel a e, csalódással, amit okozott a tanítványoknak, ezzel megmutatta nekik. Figyeljetek, nem csak Júdás árulta el, nem csak Péter tagadta meg, az összes többi. Mert az, hogy elszaladtak mellőle és magára hagyták, ez ugyanaz a szó a görögben, mint az, hogy elárulták. Értitek? Az összes tanítványa elárulta. De amikor feltámadása után este megjelenik nekik, akkor mutatja a sebeit, oldalába, a kezén a lábán, és azt mondja békesség néktek. Értitek. És akkor csak néznek. Ja, bocsánat, először azt mondja békesség néktek, és akkor csak néznek. Nekem. Hát én elárultam őt. Hát én, én magára hagytam. Én egy, egy puhatestű, akármi vagyok. És akkor Jézus látja, hogy nem veszik a lapot, azt mondja, békesség néktek, és megmutatta a sebeit. És akkor kezdtek azt mondani, örültek, hogy látják az urat. Megértették, hogy a békességünk büntetése rajta van. Megértették, hogy mi csak erre vagyunk képesek. És most figyeljetek, te is, meg én is. És ez a jó hír ma, az egyik jó hírma délelőtt, hogy nem kell... A hozsannából feszítsd meget kiáltani feltétlen, hogy rádöbbenj arra, hogy ki vagy. Nem kell feltétlenül Jézust elárulnod és megtagadnod, hogy megtudd ki vagy. Mert Isten igéje az ő szelleme által ezeken a példákon megmutatja neked, hogy te is ilyen vagy. Hogy kész volnál nagyon nagy dolgokra, de tudod, még te magad se tudod azt, hogy mi motivál téged igazán. Nem ismeri a szívedet senki, csak a teremtőd, a megváltód. El tudod ezt most hinni tőlem ma dél előtt, hogy nem ismered a szívedet? Hogy te csak azt hiszed, hogy milyen nagy szent vagy. Bocsánat, most mert szent vagy, hazuré vagy, már szent vagy. Tudd meg, hogy szent vagy. De amikor te magadról az alapján gondolod, ahogy te viselkedsz, amire te úgy gondolod, hogy képes vagy, hát tudd meg, hogy semmire nem vagy képes magadtól, csak arról, hogy megtagadj Jézust és elárulj őt. Na most megint nem hizeleg az Úr nekünk. De tudod, hogyha így meglát, engedett, hogy a szívedető megláttassa, akkor oda van a büszkeséged. Oda van az éned, oda van, értitek, és akkor azt mondod, hogy akkor nem akarom, az, nem akarom ezt az életet, nem akarom ezt a magamat félteni, sajnálni, nem, nem, akkor odaadom, akkor megtagadom. De addig, míg nem hiszed ezt el magadról, hogy csak arra vagy képes, hogy megtagadd őt. Addig nem vagy képes. Értitek, tudom, értitek hogy csak mondok? Amíg, amíg nem hiszed el Istennek, hogy veled kapcsolatban így vélekedik, de nem eldob, hanem amikor erre rájöttél, azt mondja, gyere, most már alkalmas vagy. Gyere, most már megbízlak. Amikor már nem válsz magadtól semmit, amikor már magaddal kapcsolatban teljes kétségbeesésen mentél át, akkor gyere és alkalmas vagy. de most már nem magadba fogsz bízni. Most már tőlem fogsz függeni. Most már legelteteted a bárányaimat. Őrizheted a juhaimat. Értitek? Meg akar szabadítani az önmagunktól, a, az énünktől. És tudod, Jézus követése tényleg olyan pontokon megy át, amibe belehal az ember. Feleségemmel úgy szoktunk a lélkigondozni, és, és annyira jó, hogy így feleségem is megtanulta, én is megtanultam, és mondom a lelkigondozatok, amikor azt mondják, hogy de nem bírom ebbe, belehalok. Hát halleluja! Hajj vele! Engedd, engedd azt, hogy most ebbe, a, ebbe az esetben tetszít a kezésre, azt mondod, feladom. Nem a harcot, nem a helyedet, hanem azt, hogy megmutasd, hogy még vagy valaki. Hogy meg tudod csinálni. Mert abban a pillanatban, amikor te azt mondod, hogy Uram, nem vagyok képes, nem tudom megcsinálni. Én csak arra vagyok képes, hogy minden dolgot elroncsak, vihart kavarjak, megtagadjalak, elhagyjalak. Akkor jön és alkalmasát tesz arra, hogy ne hűtlen legyél, ne viharkavaró legyél, bajkavaró legyél. Hanem tényleg az ő harcosa, az ő embere. Amen. nem. Át kell menni a halálon. Figyeljetek, a szellemünk kétezer évvel ezelőtt meghalt. Ez nem kérdés. Bemerítésben azonosultunk Jézusnak ezzel a halálával, a saját halálunkkal, szellemben. A testünk ezután fog meghalni. Értitek titek, mert ahhoz, hogy az ádámi állapotból átkerüljünk a Krisztusiba, tehát az elveszettségből a megváltásba, át kell menni a halálon. Lényünk mind a három részének. Mondom, a szellemünk 2000 évvel ezelőtt ment át a halálon. A testünk ezután fog átmenni, vagy a sírgödőrbe, vagy az elragadtatáskor egyszer egy szempillantás alatt. De a lelkeddel mi van? Az hogy megy át a halálon? Tudod mit? Akkor, amikor te menekülnél, amikor te azt mondanád, hogy nem, nem ismerem Jézust, és mégis ott maradsz. Amikor olyan tapasztalatokon visz az Úr Jézus, ahol egyszerűen tényleg, tényleg nem tudsz tovább menni, ha nem veszíted el magad. Nem tudsz tovább menni, ha nem mondasz le a jogaidról. Nem tudsz tovább menni, ha nem mondasz le a kötelességédről, az ön az önszeretetedről, a kényelmedről, az igazadról, vagy akármiről. Érted? Olyan helyen visz át, és amikor ezeket így elveszed, olyan döntéseket hozol, amit én is szoktam fogalmazni nagyon egyszerűen. Magad ellen... Mikor magad ellen döntesz, akkor csak látszólag veszíted el, el az életedet, mert azt mondja az úr hogy ekkor találod meg. Ekkor nyered meg. Hadd nektek egy, egy, egy nagyon számomra kedves témával, mert nagyon szeretem az órákat, és tudjátok, mint az úr is tudja ezt. És olyan jó órákkal ajándékozz meg, hogy csak tátom a számat. És akkor van egy óra, amit Egy tesótól vettem, adtam volna én neki is pénzt, de ő azt mondta, nem kér a pénzt, csak úgy, hanem eladta az óráját. Egy, egy, egy jó óra. Én meg adtam a pénzt, de egy idő után csak ott az volt bennem, hogy de visszaadom neki ezt az órát, vagy nekiadom. Mert ez mégiscsak az ő álmai órá, így beszélt róla. És akkor két hétig tartott, látjátok, hogy, hogy mennyire nem vagyok még olyan Krisztusi, hogy Csak úgy adok önzetlenül, két hétig harcoltam, hogy na jó van, neki adom az órámat. Hanem az ennyim volt. És akkor szépen becsomagolom, és visszaem és mondom, nagyon köszönöm, hogy eddig hordhattam, de most fogadd el tőlem ezt az órát. És elfogadta. És utána azt mondta, és most annyi kérlek, hogy fogadd el tőlem ezt az órát. És újra nekem adta. Illetve először eladta, most meg nekem adta. És tudjátok, utána annyira más volt hordani a kezemen. Úgy szoktam mondani, átment az órám a halálon. Elszakadtam tőle, és az úr visszaadta. Ha nem adta volna, úgy is jó lett volna, de visszaadta. Neki ezt tetszik. Izsák Ábrahamnak azt mondja, a te fiadat, a te egyetlenügyet, akit szeretsz, Áldozd föl. Tudjátok miért? Hogy elszakadjon Ábrahám Izsáktól. És utána visszakapta. De nem csak Izsákot kapta vissza, hanem egy akkora áldást, egy akkorát, amiben csak a mennybe fogjuk látni, hogy mekkorát kapott akkor Ábrahám. Mi is annak a részei vagyunk. Értitek? Ilyen az Isten, hogy amikor te úgy érzed, hogy ó, oh, a szívemet szakítják ki, ó, oh, ebbe belehalok, ó, oh, vége van az életemnek. És akkor mégis vállalod ezt Krisztusért, akkor utána egy picit tovább, és azt mondod, áh, ah, fantasztikus ez az élet, uram, halleluja, érted? De addig nem tudod meg, amíg nem mész át ezeken a halálokon. Azt mondom, hogy a lelkünk ilyen fokozatosan megy át a halálon döntések, magunk ellen való döntések sorozatában megy át. És minél többször döntesz magad ellen, nyilván az ige miatt, az evangélium miatt, Jézus Krisztus miatt, tehát nem a butaságaim miatt, annál szabadabb vagy, annál többet tapasztalsz abból az életből, amit igazából Isten neked szánt. És a harmadik, amitől meg szeretne szabadítani ebben az igében, találtam meg amikor az Úr Jézus bemegy a templomba, bemegy az imádság házában És a János a konkrétan meg is jegyzi, azt mondja az Úr Jézus, hogy az én, atyám, az, én imá, az, az imádság házát kalmárkodás házává tettétek. Figyeltek a templom most mi? Na gyorsan mondjátok. Egyrészt mi vagyunk, de elsősorban mi a templom most? Máshoz a testünk, elsősorban. Na ez az végre, egy ház, gyülekezet. Jó, próbáljátok meg a prioritást. Jó, örülök, hogyha tudod, hogy a testünk a Szent Szellem temploma, de sokkal fontosabb az tudni, hogy a gyülekezet a templom. És mivel én is benne vagyok a gyülekezetben, és én is egy élő személy vagyok, engem is betölt az a kenet, ami a testben van, akkor én is a Szent Szellem temploma vagyok. De figyeljetek ide, verőceiek! vagy akárhonnan jöttél. Sokkal fontosabb, sőt, azt verd a fejedbe, hogy a gyülekezet a templom. Hogy a gyülekezet, mint egy személy, mint új ember, az Krisztus. És te, erről beszéltem a múlt, amikor itt voltam. És te meg egy tag vagy ebbe a testbe. Jó? Nem magad, nem ne magad. Bocsáss meg, hogy most ezt mondom, ne arról olyan, mint mintha most. De... Jó, te, köszönöm, köszönöm, hallelője, egyetérhez. Csak tudjátok a hangsúly, tudjátok a hangsúly. Egy több olyan hívővel találkozok, aki azt mondja, hogy ő jó van az úrral, a gyülekezetet meg megveti, lenézi. Lazán veszi, ha van kedvem, megyek. Ilyen, ilyen lazaszállal kötődök a gyülekezethez. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj, mert azt mondta egyszer az egyik testvér, az új Jézus nem Jóskáért, Pistáért, meg Giziért jön vissza, hanem az egyházért, a gyülekezetért. És, el, és tudjátok mit? Igazából azt, hogy megtagadni önmagadat nem is tudod máshol, csak a gyülekezetbe. Mert ott viszont nem tudsz létesülni normálisan, ha nem tagadod meg magad. Annyira jól kitalált az úr a gyülekezetet. Ha normálisan kapcsolnak a tagok a gyülekezetbe egymáshoz, ott nem lehet másképp csak úgy, hogy megtagadod magad. Ott lehet gyakorolni az alázatot, sehol máshol. Mehetsz ki a pusztába, ostorozhatod magad, bőtölhetsz reggeltől estig, Az nudli. Tudjátok, egyszer voltunk egyháztörténeti órán a teológián, és akkor tanultuk éppen ezeket a szerzeteseket, remetéket, akik kimentek a pusztába. Tudjátok, mit mondtam ott a kolossé levél alapján? Mondom, egész biztos, hogy ezek a szerzetesek, akik itt kimentek és gyötörték magukat az Úrért, azok tele voltak testi bűnökkel. És képzetek azt mondja az előadó, igen. Megtalálták ezeknek az embereknek a laplóikat, és bele van éva milyen föltelmes testi bűnökbe fetrengtek. Mert nem akkor tudod magadat megtagadni, ha elvonulsz, és függetlenül éled az életedet, hanem a gyülekezetben. Mert ott meg nem tudsz, másképp nem tudsz beállni a helyedet, csak alázatosan. Ahol tudod gyakorolni, hogy döntök magam ellen, hogy lehet, hogy igazam van, de a gyülekezet egységéért akkor se fogok harcolni az igazamért. Majd az úr fölhozza. Érted? Ja igen, a kalmárkodás. Jelenések könyvében olvasjuk a nagy babilon bukását. És tudjátok, babilonnak a legfőbb tevékenysége mi volt? Mondjátok, kereskedelem. Adok, veszek. Profit, nyereség. És tudjátok, mivel kereskedett babilon többek között? Nem csak aranyja rezüsttel. Emberi lelkek El. És a még megdöbbentőbb az, hogy ez a babiloni rendszer, ez nem csak a világban van, hanem ott van az egyházban. Ott van a gyülekezetekben, ott van a missziókban. Azt mondja Péter apostol második levelében, második rész, harmadik versében a Szent Szellem. És telhetetlenség miatt, itt az a szó van, hogy a még többet akarás miatt. Ezt még, ezt még hallgassátok, meg mindjárt befejezem. Tehát a telhetetlenség miatt költött beszédekkel, itt az van, hogy jól megformázott, szépen kialakított beszédekkel, hadd mondjam, itt prédikációkkal, tanításokkal, kereskednek veletek. Ez csak egyike a sok közül, de félelmetesen látom. Én a kis sanika, vagy sanika vadon Sanyi, Sanyi, Sanyi, Ez Csak azért, hogy nem, nem vagyok nagyon-nagyon magas körökben, nem mozgok a világban. De én látom, hogy mennyire folyik a kereskedelem a gyülekezetekbe. Hogy mennyire ott van, annyira kezd bejönni az, hogy olyan üzenetet, olyan prédikációt mondani, ami kedves az embereknek, ami viszkettő fülőjéket megvakargassa. Miért? Azért, hogy a lelkedet megszerezzék a minisztri, vagy a gyülekezet számára. Nem azért, hogy a pokolból kiragadjanak, nem azért, hogy Krisztusnak összegyűjtsenek, és Krisztus köré téged oda szorítsanak, hogy minél közelebb a Krisztushoz legyél, hanem azért, hogy az ő dicsőségét, az ő népszerűségét emeld. Ezt mondja Isten igéje. Nem is hinném, ha nem az igében. Nem ismertem volna föl. Csak azért tudtam ezt fölismerni, mert ott van az igében, és, és ja, hát ez az, hát ezt látom. Hát ezért nem beszél sok idegen hirdető bűnről. Ezért nem beszélnek ítéletről. Mert azt nem szeretjük hallani. Éjjel hallani, hogy vele ég romlott vagy. Hogy semmire nem vagy képes igazából csak megtagadni Jézust. Igen. Mert addig, míg idáig nem jutsz el, azt sem tudod, mi az, hogy kegyelem. Nem tud, mi az, hogy az Isten lehajolt hozzám. Foggalmat sincsen. Csak tudod, az emberek ezt nem nagyon szeretik hallani. Mert... Kevés olyan nemes ember van, mint Dávid, akinek mikor Nátán azt mondja, hogy te vagy az, az ember, akkor nem levágta a fejét Nátánnak, hanem összetört, és sokáig a szobájába bújkált, mert megírta a 32. Zsoltát, míg elhallgatta, megavultak csontjaim. Ez nem addig volt, tehát figyeljetek, Dávidnak a gyötrelme nem akkor volt, hogy amíg után elkövette a bünt. Nem, elkövette a büntő, nagyon jól el volt. Komolyan megkérdezted volna tőle a védkezés után, Dávid, hogy ézed magad? Köszönöm, jó vagyok. De tényleg, tudod mit, mert családság volt a lelkébe. Mert valahogy eljutott odáig, hogy ő a király, és ezt megteheti. És ha Isten nem könyörül rajta, és nem küldi Nátánt, aki azt mondja, te vagy az a szörnyű ember, te vagy az a szemét gazember, akinek száz juham van, és egyet elveszel attól, akinek csak egy van. És akkor Dávid összeomlik. De egy új ember lett belőle. Aki megírta az 51. Zsoltát, megírta a 32. Zsoltát, és elmondja nekünk mindannyiunknak, hogy boldog az az ember, akinek nincsen bűne, védke, akinek az úr fedeztel, és nem ő fedezi el. Akinek a lelkébe, szellemében nincs családság, megtévesztettség. És tudod, hogyha valaki azt mondja, hogy népszerű akar lenni, akkor ezeket az üzeneteket nem mondja. Mert hány gyülekezetbe történt már, hogy intettek embereket, és felálltak, és ott hagyták a gyülekezetet. Tényleg mi lesz azokkal az emberekkel? Az úr könyörüljön rajtuk. A másik gyülekezet meg fölveszi. Ez tragédia. Na de hát, csak ti ne csináltok így, jó? Ha kaptok intést, akkor hajtsátok be a fejeteket, és mondjátok, igen, köszönöm, hogy szóltál. Nagyon fáj, de köszi, hogy szóltál. És ha valaki jön ebbe a gyülekezetbe, hogy menedéket találjon, érdeklődjetek, hogy kicsoda ő. Nem egy, második, egy másik gyülekezetbe lázadás szíjtott, aztán jön ide menekülni. Vagy fordítva, mindegy. Az emberi lelke Krisztusé. Ő váltotta meg. És nekünk így kell gondolkodni, nem azon, hogy most az én gyülekezetem taglétszámát növeli, vagy nem. És tudjátok, ott van ez a kereskedelem, és meg akar tisztítani ettől az Úr Jézus. Hogy ne így gondolkodjunk, de tudjátok, mit ott van ez bennünk is. A testünk templomában és Ez az adok-kapok. És most olyan jó lenne részletesen kifejteni, de már arra nincs idő. Hogy tudjátok, annyira mélyen bennünk van ez, hogy alig bírunk tőle elszakadni, hogy adni akarunk az Istennek. Hogy azt hiszem, hogyha most három napig bőtölök, biztos megkapom, amit kérek az Istentől. Hát biztos, hogy nem ezért fogod megkapni. Hanem azért, mert az úr azt mondja, jó van, legyen. De nem azért, mert bőjtölsz, vagy krokodil könnyeket potyantasz. Ez nem hatja meg az urat. De ha a szíved töredelmes, és nem potyog a könnyek, de látja Isten az töredelmes szívedet, és az, hogy tényleg bűnbánó szellem van benned, akkor azt mondja, hogy megvan bocsájtva a bűnöd, el van törölve az állnokságod. De hát azzal akarod meghatni az urat, hogy síz, vagy azzal, hogy ugrálsz dicséret közben, közben meg ott van az életedben a hamisság, az urat ez nem fogja meghatni. Nem azt mondja az úr, ó, oh, annyira jó, dicsőjít engem, hogy el is nézem neki a dolgait. De tudod, mit el tudjuk ezt képzelni? Miért? Azért, mert bennünk van ez a kalmás szellem. És ezt vetítjük ki a mi szent Istenünkre. És azt gondoljuk, hogy ő így működik. Hogy beadok neki valamit, adok neki valamit, csinálok neki valamit. Ő meg cserébe majd csinálja az ő dolgát. Nem így működik. Egyszerűen meg kell érteni, hogy nem adhatunk semmit az Istennek. Az igazságról mondja, a mi, a mi igaz, nem a bűneinkről, igazságunkról mondja. Azt mondja, a mi minden igazságunk olyan, mint a havis rongy. Na, vigyed az Istennek az igazságodat. A nagy becsületes, daliás, hősi tetteidet. És Isten meg undorodik. De mikor már összetörtél, és azt mondod, Uram, nem akarok magamból többet és ő éli meg benned az ő életét, na ez már tetszik neki. Amikor az ő vigassága meg a te életedben, na ez már áldozat. Ez már jó villat az Úrnak. De erről te is tudod meg ő is, hogy ezt tőle kaptad. Ezért a dicsőség is az ő lesz. Meg akar szabadítani a kalmár szellentől. Ettől az adok, kapok. Hogy azért köszönök a testvéremnek nagy mosolyjal, hogy ő is mosolyogjon vissza. Nem, azért köszönök neki, mert szeretem őt. Hogy azért teszek a persejbe. Nem baj, az vetés-aratás törvény, nem erről beszélek össze, ne a dolgokat. Csak tudod, amikor azért csinálok valamit, hogy majd Isten erre cserébe adjon. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Amit beteszel, azt Isten kaptad. Mit van, amit nem tőle kaptál volna? Érditek? Tehát egyszerű megérteni azt, hogy ahogy Jézus leült a mennybe, Neked odaülne a lábához, és átvenni tőle. Nem kell neki hozni. Nem, nem, kell neki termelni. Ahogy egyszer Dácsics fogalmazta, közben járó imádság, ajánlom mindenki, nagyon jó könyv. Mi nem a termelői oldalon vagyunk, hanem a felhasználói oldalon. Ő termelt, ő szerzett, ő neki vannak érdemei, ő neki van győzelme. És nekünk ebből kell élni. És tudod, mikor megérted, ez megaláz téged. Akármit tudtam tenni, akárhogy csináltam, ővé a dicsőség. Érted? Azért, mert mindig ad, és ad, és ad. És én meg elfogadok, és elfogadok, és elfogadok. És ez van az Isten dicsőségére, Nem az adok-kapok. Engedjük meg az Úrnak, hogy, hogy, hogy beszéljen el ezzel kapcsolatban velünk. És, és tényleg szabadítson meg, tisztítson meg ettől a karmás ellentől. Amen.